intanto Beno, bat, ez gara zergatik, eh, Jugoslaviara e, bere garaiko Jugoslaviara joan behar, ba, gure Euskal Herri honetan ere, ba, tamalez, arrazakeria eta xenofobia jarrerak ere badira eta aipatu bezala e, gaurkoan hain zuzen ere, horixe ba, bera, egos da, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna, baina gure eskualdean, bada, deialdi bat, azteburontarako horixe guztia salatzeko eta Espainia eta Frantziako immigrazio politikak ebereziki e, salatzeko. Manifestazio horren berri emateko hain zuzen ere, e, beno Dehitzaiak de direne, haintzuznare, ba, banitzak ekimeneko ordezkari bat dugu. E, gurean, Samira, okerrez banago bat telefonaren beste muturrean. Samira, kaixo eguer dion? Kaixo, eguer dion, berdin. E, eguer dion, e, bueno, ba, esan bezala, e, ba, arrazakere eta xenofobiaren kontrako naziarteko eguna itzaki hartuta, e, larun bata hontan manifestazioa bitu duzu ez, ta? gure esko aldean. Hori da, larunbate honetan, ilak 23an, ba Arratsaldeko bostetan, ehfiko batik, Irunetik abiatuko den eh martxa baterako deia egiten dugu. Eztuk esan bezala, ba, xenofobia eta razakariaren kontrako nazioarteko ba, borroka eta elkartasun egunaren lelopean. Eta, eta horri gainera, ba, Espainiar eta Frantziar estatuek ez, dituzten eta emigratzaien ba, politikai ezetza e, sendo eta irmo bat emateko. Uh -huh. E, izan ere gaur egungo gure gizartea, eh, bueno, beste herrialde batzutatik, etorritako, ba, jendearen e, lana eta aleginarik gabe ezinezkoa izango litzake ulertzea, baina zuek salatzen buzuet, e, gizarte mailan dagoen arrazakeria eta xenofobia baino, eh, arrazakeria instituzionala dela behar bada, eh, larriena gaur egun. Hori da, guk e, salatzen deguna da, ba, instituzioek, ez, e, sortzen dituzten, e, eta ez horiek instituzioek, oza, estatuek, e, instituzioen bidez, ba, sortzen dituzten e, politikak, e, ba, ori, e, autoritarioak birela, zestista, murrizatzaileak, eta azken fineak, ba, ba oiei, aurre egin gabe, ba ezinezkoa dela, ba, ba justizia edo ta aitorpen e, eta mm, azken finean ba giza berdintasun bat edo eskubide berdintasun bat, ba, ba sortzea, beraz, ba, ba goiko erpina hortan edo zentratzen gea izan ere hoiek direlako, ba, ba bultzatzen dituztenak, dena ipatutako, ba ba horixe, politika edo azken finean edo, eh eh herritartasuna, o sea, azken finean haiek ere bakitzen dute, baimenak hori eman, seine seman, nor da herritarra norrez, e, eta um, eta alako, ba, eskubidekin lotutako ba, baimenak edo ta legeak. Esan genezake lehen eta bigarren mailako herritarrak daudela orduan. Hori da azken finean ba, oinarrezkoak diren e, bisileku edo ez edo, edeta naziotasun eskubideak kudeatzeko e, gaitasun hori haiiek dute eta eta hoen bidez edo zuesan bezala ba, ba sortzen dira ba, ba eskubide eta eta... Ba, mugak eta eta horrek sortzen ele, ba sortzen dituela kategoriat, kategorizat, ezta? Uhum. Kategorizazio herritarrei dagokienean. Bai, eh manifestazioa gogoratuko e, dugu ba fiko batik abiatuko dela Ehendaiaruntz Artsaldeko bosetan arumata honetan, hain zuzen ere ba Irun artean ere erralitate hori e, argi geratzen da eh egunero korralitatean, Ehendaiako erretenzio zentroarekin, da? Hori da, bi helburu ditu ez, batetik simbolizatzea ba, muga ez, edo na, ba, nazioek eh, sortzen dituzten mugak ez, eta ba muga hori modu simbolikoan edo igaroko dugu, eta bestalde bazduk esan bezala erretentzio zentro horretatik ere ba, ba, pasako gea izan ere, ba, ba, bi, eh, ba bi nazioek edo eh, bi estatuek sortutako akordio baten bidez eh, dagor eh, ba, erretentzio zentro hau, non ba, bueno, ikusten dugu ba, ba, eta denodakigu. Ba, balintza ez, e, unman horik ez da dagoela eta gainera, ba, ba, bertan ere, ba, asko eta asko, partxona migratzaia asko eta asko, ba, ba dauden besteak beste, ba, lehen martxoan ere, ba, beste batek bere buruaz beste egiten ere saia zuzan esaterako, ba, ba bertako endaiako zentronetan. Aha. E, esan genezake krisi ekonomiko garaia huetan, eh, bueno, ba, e, larriagotzen direla, Europak e, eta Europako zenbait herrialde karegiago ateak itxi bituztela? Bai, hombre, argiago egun bizi egun e, krisi ekonomiko eta politiko honek, osa, mozketak dato zela eta eta noski, ba Ba, pertsona edo kolektibo migratsaiek askotan ba, ba modu e, bikoitzan, ez daudela ba ba gizarte eksklusio edo ta espulsioetara edo ta azkenfinean ba balako egoera, eh, e, laboral eta prekarioetara ba geroz eta ba bultzatu haiei, ba, eh, haiek ordaintzen dutela askotan ba, ba modu bikoitzean egoera, egoera hauek Usak e, egia da, ba, ba honek ere areagotzen dula, esaterako bauen egoera. Eta Espainia da e, Frantziako Estatuko imigrazio politikak e, e, askiez berdinean dira? Edo... Bai, bueno, ba, egia esan, babakoitzak ba e, bere, bere legeak dituela, eta baina bai daukatela, bapuntu komun bat, ez dela iguala hasi aipatu detena, azken finean, ba, ba kanpora... E, bote haiek erabakitzen dutela, eh? Ze estatuekaiek erabakitzen dutela eta eta guk gainera ba honekin ere eh ba, nahi duguna da edo salatu nahi duguna da, guk herri bezala ere ba, ba eskumena eh kudeatzeko eta, eta erabakitzeko, eh? E, ba, beste gorrok asko bezala, ba, ba lo, sortu edo erabaki beharko genukela, ba nola kudeatu edo erikartasun hori bera, ba, nola bultzatu, ez? E, e, euskal Herritik eta ez horren beste, ba, ez, estatu batetik edo, eta dota bestetik eh danamatzaten, ba bere, bere politika, ba zentralak eta, eta interesunak. Uh -huh. Ongi da, ba. horrekin giratuko gara samira, e, gogan e, izanik, herritar guzio, gitugun eskubide politiko, zibil, e, ekonomiko eta sozialen aitortza egiteko mm -hmm. manifestazioa dela, baita esan bezala politika politikauiek salatzeko, ba, larun bat arratsaldeko aratxaldeko bostetan ez da, okeres danago, hori da, bostetan. Bai. Hori da, ba, denok hongi etorriak, azten finean, ba, ba kolektibo, elkarte eta eragile, baita sindikatu sindikatu daude, daude deituak, zaudete deituak, eta bertan, ba, ba denon artean, ba, ba bermatzeko, ez? Uh -huh. Denon eskubide eta eta Hongi da, Baza, mira, ba, esker mila, eh, gure negotegatik. Ho, son dozue, emi esker, harillo, gero arteagur.